Първата идея за размишление е пак афоризми африкански. Прекрасен народ. Нова гора, нови маймуни. Колкото и да е дълга шията, главата е по-високо. Поискал паяка да улови слона, но изгубил паяжината си. Крокодилът от милиони години е тук, защото не познава благородството. Някои биха казали, че той е преуспял. Той се е нагодил на условията. Нищо подобно. Няма нахранен крокодил. Котката е повече невидима, отколкото сътворена. Това важи и за Орела. октомври ще говорим за Орела, а декември за котките. Но трябва да знаете, че тя е повече невидима. Изглежда котка, наричаме я котка. Ще ви обясним какво означава и нейното мялкане според далосите, когато му дай времето. Повече невидима, отколкото сътворена. Котката е духовно същество, а не земно същество. Колкото и да изглежда земна, тя никога не е земна. Тя е духовно същество. Котката. Никога не чете книги. Тя знае, просто знае какво да прави. Тя е разбрала същността и знае какво да прави. Остата на мъдрия човек има по сила от всеки амулет. В голямото мълчание може да има голям шум. Първо прекуси реката, а после говори срещу крокодила. Ако следваш слона, никога няма да се заплетеш в гората. Ако твоите стари неща и вещи попаднат в чужди ръце, то за тях те са като нови. Ако се научиш да властваш над себе си, и лъвът ще те гледа с почет. Желанието е голямата врата на грижите. Всеки, който търгува с лъжа, се разплаща с истината. Маймуната казала, «Трябва да се научиш да мислиш човече, но вече е късно станал си човек». Любопитният си пъха главата и в устата на крокодила. Сълзите на лисицата са хитрини, сълзите на вълка са лицемерие, сълзите на крокодила са трагедия. Маймуната казала на човека, не се смятай за дълбокомислен, заради една малка капка разум. Маймуната има да се справя с маймунджолъците си, а човекът с дяволиите си. Ако маймуната ти види да се възхищаваш на себе си, тя ще се скъса от смях. Разбитото сърце, това е ценно лично преживяване, това е съкровище. Казват за някого в Африка. Той е толкова нечист, че даже и мохите го заобикалят. Не говори за носорог, ако няма наблизо дърво. Само честността пробива джунглата. Ако влезеш честно в джунглата, тя става твой приятел. Който е изгубил кон, той го търси под седлото. Без трудности човек никога няма да стане истински човек.